Ma 2023. január 17-e van Antal és Antónia napja. És ettől a pillanattól kezdetét vette a Kejfej 2023. évfolyama. Hát beleszámolni se érdemes, most már tényleg, hogy ez hanyadik év. Volt egy idő, amíg ez számított, és... Aztán egy ideig még dicsőség dolga is volt, aztán mostanra már... Ugye az ember evidenciának veszi azt, hogy aki ezt nézi, hallgatja... Jó reggelt engem Fiala Jánosnak hívnak és aki ezt később nézi annak is jó reggelt és annak is Fiala Jánosnak hívnak Jelen pillanatban hárman állítjuk elő ezt a tartalmat a Benjamin a Lakatos János középső Orgonasi, Kurtács András és én vagyok a hát nem tudom én mi vagyok engem hívnak Itt a tenger közepén valamilyen á, önmeghatározást kéne adni mindazoknak, akiknek egyébként halvány, lila gőzük, nincs arról, hogy ez micsoda. Van egy ilyen sálszerű izében egy pacák beszél valamiről, de mi ezt tessék mondani? Miről szól? Hova megy? Megy egyáltalán bárhova. Ez a Kejfej Jancsi valójában egy hajdan volt fiatalember útkereső próbálkozása. Az egész élet egy útkereső próbálkozás volt. És hát vénységére megmaradta az útkeresési próbálkozása, annak az összes, az összes. <tos> <tos> Akik ezt napközben nézik, este vagy sohasem, azoknak elmondhatom, hogy ma 2023. január 17-eket van. Ez egy olyan év, amikor itt Magyarországon, ahol egyébként valamikor kontinentális éghajlat volt, legalábbis én azt tanultam földrajzórán, az ugye négy évszakot jelent, van egy kemény tél, van egy forró nyár, és van két átmeneti időszak. Az egyik a tavaszból fordul a nyárba, a másik pedig az őszből a télbe, vagy a nyárból az űzbe. Hát ebből lett egy ilyen kulimász, amiben a nyár az nagyon nyár. Néha van tavasz, néha van ősz, ezek sokkal rövidebb időszakok, mint korábban voltak, de lehet, hogy az ember csak megcsalja az emlékezete, és valójában ezek teljesen normális hozban és különben megjelenő névszakok. Hát ami a telet illeti, hát abból egy ilyen locspocs lett idén, legalábbis ahol én lakom, ott sok köddel. A köd az olyan, amikor az ember nem lát messze. És ez nem feltétlen az perspektívát jelenti, hanem azt, amikor, hát úgy vizuálisan nem lehet messze látni. Egy ilyen fehér pamacsot lát az ember, és amögött eltűnik a világ, Egyáltalán létezik olyan, hogy világ. Szeretném elmesélni, hogy ez egy olyan műsor, hát, hogy műsor. Mit nevezünk műsornak? Szóval, hogy ez egy olyan izé, ahol az emberek beszélgetnek egymással, függetlenül, hogy jelen pillanatban egy olyan embert látnak, aki magában beszél. Ilyen emberekkel egyébként gyakran találkoznak tömegközlekedésen, utcán. Ez egy más világ, mint amikor én nevelkedtem. Akkor, ha magukban beszéltek az emberek, azokat üzemében elmebetegnek gondolták, de legalábbis bolondnak. A kettő különbségnek a leírására most nem vállalkoznék. Most, ha az ember felszáll egy négyes villamosra, akkor azt látja, hogy valaki ül, fülében van egy zsinór, előtte van egy téglalap, és beszél azt, hogy ő neki mit mondanak, azt se nagyon lehet halani, azt, hogy ő mond, gyakran azt se lehet, lehet halani, És sok ilyen magában beszélő emberrel utazik az ember együtt villamoson, és közben mégsem nevezi őket elmebetegnek. Hogy hogy változik a világ? Hogy mik vannak, és hogy kell vigyázni? Tehát ez egy olyan műsor, amely alkalmat ad arra, hogy aki követi. Mit jelent az, hogy követi? Követi az azt jelenti, hogy figyelemmel kíséri. Mi az, hogy figyelemmel kíséri? Az azt jelenti, hogy bekapcsolódik, és azonnal nem kapcsolódik ki. Van benne egy kíváncsiság, hogy ez miről szól, hogy ez, hogy ez micsoda. És el fogja mondani, hogy milyen lesz az nap, az időjárás, hogy hol fognak összeütközni az autók, vagy csak ez az ember beszél, beszél, beszél, aztán egyszer majd abba hagyja, de a kettő között mi az, ami elhagyja a száját, van-e értelme, és ha van értelme, azt minden nap mondja, vagy miről szól ez az egész? Nem fogok tudni ezekben a dolgokban a határozott véleményt formálni. Én arra tudom biztatni önöket, közepes lelkesedéssel. Meg fog jönni majd a lelkesedés, de a lelkesedés az egy kölcsönös dolog, tehát feltételezem, hogy önöknél is meg kéne jelenjen, hogy hívják fel a 061 -t, t és hogy még életében nem látta ezt, de valamiért rátekeredett, az meg, hogy ez micsoda. Aki pedig találkozott már ezzel az izével, aminek a neve Momentum Kejfejancsi, de... <kül> Egy ideig valószínűleg még az is marad, amik szól, meg látható. És beszéljen valamiről, de hogy miről, az majd menet közben kiderül. Azt se tudom, hogy a srévizavé jobboldalt velem szembelülő coffos lánya négyes villamoson kivel is miről beszélt. Hasonló módon belehallgatnék az önök beszélgetéseiben, amelyeket átmenetileg velem kezdeményeznek, és aztán ki tudja, hogy hova jutunk, vagy hova nem. 061 253 88 12. Ne hagyják ki! Tegyenek egy bátartalan kísérletet. Well, High, lightning! Jó reggelt! Mondhatom, hogy engem az elmúlt héten mi bizergál nagyon. Hát ha van olyan, ami egyébként jobban, mint általában, akkor figyelek, de figyelek ja. egyébként jobban. akármire. És egyik sem árságos kérdés, hogyha esetleg, és, és, és nem akarok semmit ö, prekoncepcionálni vele, tényleg nagyon nem tudom a választ, és nagyon No. Na. Az egyik az, és föltettem Facebookon mindenféle jobb jobboldali és baloldali ismerőségnek, hogy hogy lehet, hogy Magyarországon minden a legrosszabb az unióban. A, a, a legmagasabb üzemanyag áll, a legrosszabb infláció. És vártam tényleg valamiféle épeszi magyarázatot, mert én nem találok rá. És nagyon szomorú voltam, hogy a baloldali barátaim azok csak orbánoztak. Egy, egy normális magyarázatot kaptam, hogy én nem nagyon értettem egyet, de az leglebb volt. És tényleg nem tudom, hogyha valakinek bármiféle ötlete van, hogy hogy, hogy sikerült ezt így előállítani. De Gize, ez az illészem, ez a. Miért hagytuk, hogy így legyen? Tehát ez, ez... De, de valami oka csak van. Szóval nem lehet, hogy Ausztriában olcsóbb a benzin, miért olcsóbb? Vala, vala, vala, valami van benne, valami racionalitás, amit egyszerűen nem mondanak meg nekünk, mert biztos rossz lenne, vagy nem tudom. Mert olyan nincs, hogy nem, hogy, hogy miért magasabb az infláció nálunk 10%-kal, mint a környező országokban. Zorán után szabadon azt kérdezem, hogy mi fáj, gyere, mesé, mondj el mindent tőlem, ne okay. uh, Hás, De igen. alapvetően azt meg tudod mondani, hogy mi az, ami zavar, vagy mi az, ami jobban zavar most, mint zavar tegnap, vagy tegnap előtt? Uh, hát... Um... A rendszerváltás után én valahogy azért büszke voltam arra, hogy ebben a régióban mi úgy, úgy, úgy valahogy elő vagyunk, és majd, majd jó lesz. És nagyon-nagyon hittem benne, hogy jó lesz. És végtelenül kiábrándító rendító és elszomorító, hogy, hogy azt mondtuk, hogy jó-jó, igen, majd a Ausztria azért messze van, de azért mi majd valahova jutunk. És most ez a teljes... Szóval a, a, az a reménytelenség, ami a ott a Hungaria sarkán van, mm -hmm. az mindenben van már. Attól független, hogy az én életem egyáltalán nem reménytelen és nem rossz. De, de azért ez a, ez a... Voltam Prágában, májusban, és hát egy egész más levegő van. Milyen a te életed? Az én életem az jó. Szóval, hogy, hogy sokáig, talán nagyjából 55 éves koromig én mindig úgy éreztem, hogy hogy, hogy félnem kell attól, hogy mit hoz majd a jövő, most viszonylag biztonságban érzem magam. És pont ezért, ezért merem azt mondani, hogy ez nem egy személyes nyavolgás, hanem egyszer nem értem, és tényleg nem értem, hogy mi történik, és valami magyarázatot próbálok -e találni. És például a Káspár Miklós falála kapcsán is, azt látom, hogy valami nagyon, az csak... Persze, hogy természetes dolog, hogy meghal egy ember. De hogy valami nagyon-nagyon szomorú történik itt, és valami nagyon-nagyon rossz felé megyünk. De a TGM halál az hogy jön ide? De az, az, az csak nagyon megütött valamiért. Ezt értem, de az most része ennek az egésznek? Ö, az, az, ahogy, az, ahogy ő, ő létezett ebben a, ebben a rendszerben, az azt hiszem lé, része. Az ő el nem ismertsége attól függetlenül, hogy borzasztó nehéz volt vele menni, mert, a, mert az ő szélsőséges gondolatváltásait nagyon nehéz volt követni. Tételezzük fel, hogy te egy autó vagy, tételezzük fel, hogy te egy ember vagy, tételezzük fel, hogy te az autóddal, mint egy autó tulajdonos elmész egy autószerelőhöz, vagy tételezzük fel, hogy te egy ember vagy, bár az autószerelőhöz is emberként mészel, de tételezzük fel, hogy nem az autóddal mészel, hanem magadat viszed, és azt mondod, hogy doktor úr, valami nem stimmel, és akkor visszakérdez az autószerelő, és visszakérdez a doktor, hogy mondja Varga úr, mi az, ami nem stimmel? Mit tapasztal? Legyen az autó, legyen az egy fájós torok, vagy ki tudja bármi más. Mi az, ami nem stimmel, Géza? Mi fáj? Uh -huh. Ö, az fáj, hogy nem kapok normális magyarázatot normális kérdésekre. Milyen nem kérdése én... nem kap semmilyen normális választ? Arra, hogy Magy Magyarországon például még drágább a mint Ausztriában. Szerintem ez egy normális kérdés. Ez csak egy kiragadott példa, de hogy ez egy normális kérdés, amire szerintem le, lennie kéne olyan gazdálságság. Tehát nem is az zavar, hogy drágább a benzin, mint Ausztriában, hanem az zavar, hogy nem tudod rá a választ? De az zavar, hogy drágább, de ha tudnám rá a választ, akkor talán el tudnám fogadni az okot és a tényt. De így meg azt gondolom, hogy valamiért engem át akarnak verni. És mindenben ezt érzem, hogy valamiért engem annak verni. Én nem hiszem, hogy Magyarország annyival bénább lenne, mint, mint Csehország, vagy Szlovákia, vagy Horvátország, hogy, hogy ennyivel magasabbnak kéne lenni a, a, az élelmiszerek árának. Amiről te beszélsz, az egy valóság, vagy ez egy érzet? Hát ez egy, ez egy valóság, aminek az érzése egyébként le is csapódik. Hát bemegyek a boltba és vásárolok, és azt nézem, hogy napról napra, olyan számokat látok, ami, ami nem érzett sajnos, hát pár csak egy érzet lenne. És ha Én tudnád érzek? a választ, akkor a dolog már kevésbé zavarna? Én azt gondolom, igen. Szóval, eggel a bizonytalan mindig egész életemben nagyon-nagyon zavart. A akkor tudok vele mit kell tenni, ha tudom a választ. Mondj egy olyan közéleti kérdést, amire tudod a választ. Ha egyáltalán van olyan kérdés, ami egyébként kérdés formájában merül fel, hiszen most tulajdonképpen annak a képtelenségével állunk szemben, hogy az ember ott van a benzinkúton, jön a kutas, és azt kérdezi tőle, az ember hívják bárhogyan, hogy mondja uram, vagy hölgyem, bár általában férfiak a benzinkutasok, de lehetnek nők is. Ez miért kerül ennyibe? És ha az ember ezt a szituációt elképzeli, akkor... Hát ugye először valószínűleg a döbbenetet látná a másik arcán, mert ugye lehet, hogy azt mondaná, hogy de végre örüljön, hogy egyáltalán van, vagy fogalmam sincs, vagy vásároljon, vagy menjen tovább, de... Valószínűleg a benzinkutas soha büdös életében nem tud arra válaszolni, hogy a benzin miért kerül annyiba, mint amennyibe kerül ebben a szituációban, amit te vagy én előidéznénk. Géza, az lenne az újdonság, hogy egyszerre csak azon kapná magát a benzinkutas, hogy valami olyasmit kérdeznek tőle, amit nem szoktak is, amire nem tud válaszolni. Ettől valószínűleg zavarba jönne. A zavar az egyébként lehet, hogy agresszió szül, vagy szégyenérzetet, de... Az az ember, akivel te közvetlenül kapcsolatban állsz, amikor benzint veszel, erre a kérdésre szerintem tíz emberből kilenc nem tudna válaszolni, de valószínűleg inkább 10. Na de hát azért, mert én sem tudok rá válaszolni. Szóval... Persze... Jó, ja, de tételezzük fel, hogy én most megtalálom Hernádi Soltot, és Hernádi Solt megmondja, hogy miért kerül annyiba a benzin, Akkor odafordulnék hozzá, Géza, és azt kérdezném, oké, okay, mi a következő kérdés? Hát a következő kérdés az, hogy így kell -e lenni, mert hogyha, hogyha van ennek racionális magyarázata, akkor ezen lehet változni. Nem tudjuk még, hogy milyen magyarázatabban, tételezzük fel, hogy van egy magyarázata. Mi lenne a következő kérdés? Hol fogynának el a kérdések, ha egyáltalán elfogynának? Hát a kérdések azok ott fogynának el, hogyha belátnám, hogy szükségszerűen ennyinek kell lenni. Akkor nem, tud, akkor nem lenne lenné, tovább kérdeznem, és egész addig lehetne kérdezni, ameddig, nem lehet, ameddig lenne arra remény, hogy lehessen ezen változtatni. Valójában mert egy olyan életben, amely ma nagyobb komfortfokozatot, vagy nagyobb örömérzetet okoz a kettő nem ugyanaz neked, mint korábban, ezek a kérdések miért váltak, vagy miért válnak égetővé? A személyes szféra örömei miért nem nőnek afölé, hogy ezek a kérdések tompábbak maradjanak, vagy a ködben meg se látszanak? Talán azért, mert, mert nap mint jönnek mindenben. Oké, okay, akkor Ez meg nap tudod nap meg... azt mondani nekem, hogy mikor kérdezted volna meg először, hogy miért kell annyiba a benzin, mennyibe kerül, hiszen a benzinnek mindig is volt ára és nem biztos, hogy mindig tudtad, hogy mennyibe kerül. De nagyjából tudtam egyébként, mert hogy, hogy a, ugye va, lehet olvasni az elemzéseket, hogy a menzín árképzése az úgy adódik össze, hogy és akkor ott le vannak írva tartalom, bekerülés, finomítás kutyafüle. Ma ö, úgy látom, hogy indokolatlan ez a dolog. Pontosabban nyilván van, van ennek ugyanígy egy, egy, egy leírása. Ezt a leírást ebben én nem szembesültem, és, és hogyha ezt valaki pontosan elmondaná, akkor talán föl lehetne azt a kérdést tenni, hogy ez szükségszerűen így kell -e lenni, mert nem gondolnám, hogy nálunk drágábbnak lenni, mint bárhol máshol. Vagy ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy az a pénz valahova nagyon kell. Azt viszont talán azt hiányolom, hogy valaki kimerjen és azt merjen mondani, hogy itt betegség van, ezt a betegséget így lehet meggyógyítani. De meddig azt mondják, hogy itt minden rendben van, addig nem tudom elfogadni, hogy akkor miért van. Nem fogunk tudni most messze menni. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Valaki? El tudja mondani, hogy miért kerül annyiba a benzin, mint amennyibe kerül. kerül? a siker lesz, hiszen utána majd jön a következő kérdés, de... Miért? Nulla hat egy, Azt akartam megkérdezni, ha már itt tartunk, hogy ma vagy holnap találkozzunk, mert elbizonyosodtál. Jó, akkor holnap. jól emlékeztem, jó jól van fölírva. figyelek? Igen. Szerintem a fő oka a, a kereslet. Minden nap majdnem megteszem ezt a fót, kőbánya. Most is gyakorlatilag itt jövök, most az emluláson gyakorlatilag ugyanannyi autó van, mint tavaly, tavaly előtt vagy azelőtt, tehát ebben változás nincs. A másikok. Ok, szerintem e, a a, a benzin ára rárakódó e, adók. Főleg az áfa. Ugye ahogy emelkedik a világiak a változó fölfelé, úgy egyre nagyobb lesz rajta az adó teher. De mondom, alapvetően a kereslet. És ugyanez van a bevásárlók a ugyanez van a benzin utakon. Én ezt tapasztalom, ezt még figyelem. Sőt, néha, Belenézek másokról kosarába, amikor vásárolnak, hogy mit vesznek az emberek, és hát nem, nem nagyon változott ez. Én, én úgy veszem észre. És nem élek szerintem olyan helyen, ami kiugróan mondjuk gazdaságilag kiemelt törnyezők volt. Én ezt, én ezt látom, én ebben látom az indokot. Addig, amíg ilyen kereslet van, addig, addig, addig fölösleges csökkent, pedig ilyen, hát és az tudja, hogy mi miért kerül annyiba, amennyibe? Kereslet, kínálat. Az, hogy nálunk az áfa a legmagasabb, még az hozzá, ez nyilván. Ha, ha én is ha nem vennék annyi mindent, amennyit, amennyit most veszek, vagy nem, hogy vagy járnék busszal, vagy, vagy heti kétszer kerékpárral, és mindenki ezt tenné, visszaesne a kereslet, csökkenne az áfa. Nem azért hát mondom, mert ezt tanultam, hanem mert, mert, mert ez a tapasztalatom is az életben alapvetően. És azt tapasztalja, hogy az emberek ma úgy élnek, ahogy tegnap éltek? É, én igen. Én igen. A, a, sírás megvan, a sírás megvan, lehet, hogy kevesebb. Miért sírnak? Vásárolnak, de ugyanúgy élnek. Hát ülnek az autóba egy, egy, egy napos hétvégén is. Tele van a kirándulóhely, hát mi járunk túrázni is, hát úgy a sportolok is. De ez, nem, ez nem a pont. Nem csökkent. Tele van a városviget, amikor jó idő van. A Normafa, amikor leesik az első hó, ha leesik remélhetőleg idén. Az mutatná a változást, hogy leesne az első hó, és a Normafa nem lennének emberek? Két-három. A csipes, B&B csipes ember lézengene a legújabb síszokba. Igen, igen, igen. Az mutatná változást. De az, hogy még a nyújtias nénés fölbuszozik, viszi az elemózsáját, megbeszélj ott a kis a barátnőivel, addig, amíg ez van, addig ez itt nem lesz alacsonyabb semmi. De az egyébként, hogy egyébként ezt megteszi, az, hogy egyébként az élet más pillanataiban hogyan költ, vagy nem költ, azt a normafából kiinduló pillanatok alapján azért nehéz megállapítani, vagy önnek könnyen megy? Na, néző, nagyon sokféle embere találkozom nap, mint nap, és nyilván ezért könnyebb megállapítanom emberekről, hogy hogyan élnek, mit csinálnak, mit nem csinálnak, hogyan gondolkodnak. De én összességében azt veszem lesz, észre, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ami nem látszik, ha, ha jól, értem a, jól értem a kérdést, tehát, hogy ami nem látszik, abból visszavesznek. Tehát, aki fölmegy a normafát, az hazamegy és zsíros fenyeletet. Nem, én hát, ezt, ezt, ezt is kérdezem, meg hát ugye azt is kérdezem, hogy az a mintavétel, ami önnek rendelkezésére áll, hogy vajon abból a mintavételből milyen messze menő következtetéseket lehet levonni, úgy generál az illetőre vonatkozóan, kiszakítva abból a pár pillanatból és abból a helyszínből, ahol egyébként ő látja teát inni vagy bármi más csinálni a vajon, ha az ember néz a másik homlokát akkor látja -e azt, ami mögötte van. Hát, ami mögöttem, azt nem. Azt nem Ez hát a... ezért kérdezem, nem. hogy ami egyébként a, a, norm, a, a, a, ami a Normafánál történik, ember, történik de hogy ami a Normafánál zajlik 10-től 1-ig, vagy délután 2-től háromig, az vajon mennyiben mutatja meg annak az embernek a létezését a közte és az előtte, meg az utána lévő 23 órában. Annyiban mutatja meg, hogy az ember megtalkolja az autóját, fölmegy a normafához, csinál, amit csinál, majd hazamegy az autójába, vagy elmegy, elviszi a családját még ebédelni, vagy hazamennek és esznek egy jót, és akkor utána még nem tudom... Előre ő de ezeket védel... csak feltételezi, hogy ez egyébként tényleg így van, pedi, vagy pedig ezek megtörténnek, de egyébként máshonnan veszi el ezt a pénzt adott esetben, erről honnan lehet önnek biztos tudása? hogy másonnal, az arról nekem nincsen. Én csak azt látom, hogy ezeket csinálják az emberek, ezek tettek. De hát ön azt látja, hogy az emberek élnek. Így van, Jó, de hát ugye? ugye az ellenkezője az arról szólna, hogy az emberek vagy meghalnak, vagy legalábbis nem mennének ki a ami azt jelenti, hogy nem élnek, ami az a kérdés, hogy összefüggésben lehet-e egy gazdasági válsággal, vagy összefüggésben lehet-e a jelenséggel, amit egyébként valakit már leírt, vagy önmagában az a tény, hogy fölmennek a normafára, dacára annak, hogy mennyibe kerül a teje és mennyibe kerül a benzin, az még egyébként nem mutat azt, hogy ők pontosan ugyanúgy élnek, mint előtte, csak valamiért van vágyuk a norma fára. Nem tudom, csak kérdezem. De, de Szerintem megvan az a, az a fedezet, ami, ami rendelkezésre arra, hogy ez biztosítsa nekik. Én, én, én ezt gondolom, hogy honnan, azt nem tudom. Oké. Okay. De megvan. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, hogy hívott. <Szor> My dreams ripped at the seams, but oh. the Those sun 061-253-88-12. Mi ez, és mit kéne vele kezdeni, ha egyáltalán ez valami, és kezdeni kéne vele valamit egyáltalán? 061-253-88-12. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az én saját tapasztalatom és véleményem szerint az előző úr, amit elmondott, abban nagyon sok igazság van, és itt van a de. Magyarországon elhévesült, és azt hiszem mindenki tapasztalta már, legalábbis nagyon sokan, az úgynevezett kivagyiságot. Mint tudja, mint nyugdíjas, ki kell egészítenem a kis jövedelmemet, elmentem utcaseprőnek, és mint utcaseprő tapasztalom azt, hogy amikor bemegyek egy közértben, nagyobb közértekről beszélek tehát, akkor azt látom, hogy amikor én oda megyek a pulthoz, és úgy válogatok, hogy mert spórolok, hogy valami olcsóbb felvágottat, vagy valamit megyek, közelembe érnek emberek, Látom, hogy ő is kiszúrta azt az olcsó Párizsit, amit én, rám néz, végignéz szokásos módon, majd fogja magát és vesz egy jóval drágábbat, igaz, hogy kevesebbet, de mert megteheti. Van a környezetemben, ott, ahol én lakom, én egy nagy lakótelepen lakom most, olyan ember, Azért van autója, hogy a többiek lássák, nem egyszer észrevettem már, hogy reggel beül az autójába, elindul, a többieknek köszön, sziasztok, megyek dolgozni, majd másfél kilométerrel arrébb fölszáll, ugyan arra a buszra, amire én, de látják, hogy ő még megteheti. És nagyon sok esetben találkozom ilyennel. Egy másik kis példa, nem elről kicsit arrébb megyek, hogy, hogy mi az, amiért zavarja az embereket ez a hatalmas áremelés. Amikor egy bizonyos ö, ember azt mondja a közmédiában, hogy nem baj a korrupció, ha valaki vallásos. Gondolom sejti, hogy kiről beszélek. Halván kőzöm nincs. Ö, arra Elfelejtette, ne haragudjon, már idős vagyok, az a bizonyos uh, sportcsarnokbeli gyülekezést. igen, valamilyen gyülekezet tudja, aki az ATV, na, igen? akkor így mondom. Mondom, elfelejtette. Mémeth Sándor ezt mondta? Igen, igen, igen. Szóval itt vannak olyan problémák, amik... mondott még egyszer? Azt mondta, az hogy... az várjon, várj, várj, várj, várj. Mit mondott? Azt, hogy a korrupció nem probléma, hogyha az az ember uh, hívő. Igen. Na, akkor a másik az, hogy az emberek egy része bizonyos fokig emlékezik. És itt nem akarok politikába menni, de amikor egy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt kijelentették, hogy Megvan oldva 15 évre a benzin problémánk, jobban a kőolaj problémánk, és a végén úgy tűnik, hogy még sincs Az igazságbeszéd hiányzik. És hát higgyel, hogy ez a legnagyobb gond, amikor megjelenik azt, hogy valahova mit történik, valami afrikai országban 15 vagy 5 millió, vagy teljesen mindegy, mennyiért templomot építünk, és itt ténylegesen kijön a magyar statisztikai hivatal hivatalosan, hogy hány ezer ember él ezer forintból nem mondják ki az emberek mert nem mindenki mondja ki főleg ezek a szegények, akik nem is jutnak semmilyen információhoz a közmédián kívül hogy mekkora problémák mekkora feszültségek vannak Persze, az emberek ennek lesznek. Karácsony az még mindig az embereknek hatalmas dolog. Én karácsonyra maximum csirkeszárnyat tudtam venni. Mellettem egy idős, hogy igen, megvet kettő és fél kívó kacsacombot, irgalmatlan összegér. Én összesen karácsonyra nem költöttem annyit, mint amennyit ő a kacsacombra. Igen, van ilyen, sőt vannak nagy nyugdíjasok. Éppen valamelyik nap láttam egy KSH adatot, hogy 700 ezer forint környékén van a legtöbb nyugdíjas, majd utána a följebb nyugdíjas szám lemegy, majd olyan 400 ezer fölött megint sok van. És akkor itt lehet gondolkodni azon, hogy például egy eh, magas nyugdíj, például egy volt államfő nyugdíja, mennyivel emeli meg az átlagot azoknak, akik kis nyugdíjasok. Most húzzunk hát, ide vonalat. Ha, ha én... Kapok nyugdíjat, közel 500 ezer forintot, az a kisnyugdíjasnak, a 100 darab kisnyugdíjasnak, 80 ezer a kisnyugdíjasnak, rögtön 120 ra emberi az átlagát. Kedves És es. itt vannak ezek a kacifántos dolgok. Akkor az előbbi úr meg... Türelem, meg türelem, eszem, türelem, türelem, türelem, türelem, türelem. Időnként előszokott velem fordulni, hogy belefeledkezem egy-egy tévé vagy rádióműsor hallgatásába, ahová be lehet telefonálni, és aztán elvesztem a fonalat. Most ez egy olyan pillanat, amikor a saját műsoromban, ha ez a saját műsorom egyáltalán, ha ez műsor egyáltalán, vesztem el a fonalat, és ezt nem önnek mondom. Én az első telefonnál se érzékeltem tízes skálán tízesre, hogy miről beszélünk, mert sajátosan keveredett benne valamiféle hiányérzet a valósággal. De most immáron a harmadik vagy negyedik telefon után, és most átmenetleg elválnék. Halvány nilakőző nincs, hogy miről beszélgetünk. Vagy hogy miről beszélnek. Van valamiféle. Hát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kicsit partalan. Nehezen meghatározható beszélgetés folyik valaminek kapcsán. De nem egészen értem, hogy miről beszélnek. Próbálok rájönni. Tehát kérdezek. Még azt sem mondhatják, hogy nem hallgatom végig önöket. A végig az azt jelenti, hogy korlátlan ideig nem. Nem értem. És ez most nem az, hogy megmagyarázni tudom, de nem értem, megmagyarázni se tudom. Inkább rossz kedvük van, mint jó. Inkább panaszkodnak, mint sem. De az egésszel nem tudom mit kezdeni. Én nem feltétlenül azt várom, hogy valaki ezt magyarázza el, nekem. Hiszen az előző betelefonálók azok egyébként egymáshoz képest egy követ folytak. Itt egy ember van, aki különbözik tőlük az én vagyok. Ők eddig, mintha egy halmaszt alkotnának függetlattól, hogy eltérő dolgokról beszéltek, de mégis van közöttük valami azonosság. De lehet, hogy amit mondok, az... Nem értem. 12 23 88 12. Segítsenek 06 12 12. Mi az, amit nem értek? Miről beszélnek az emberek, amit egyébként ők egymás között sokkal jobban értenek, mint én, aki próbálok az egésszel valamit kezdeni, miközben könnyen lehetséges, hogy semmit nem kell vele kezdeni, meg kell hallgatni, és aztán tovább kell menni, vagy sehova se kell menni. És azt sem mondom, hogy segítsenek, mert nem biztos, hogy ez a legjobb szó, de Így, ha ezt egy csomagként lerakják önök elé, akkor ezzel ebben a formában tudnak, vagy nem tudnak valamit kezdeni, vagy nem kell vele kezdeni semmit se. Ez egy csomag, ami van, és ennyi. 061 23 88 12 szólal, Köszönöm, hogy megszant. Jó reggelt kívánok. Hogy, hogy, hogy, hogy ma kezdett? Sándor Flórián vagyok. Ez hogy érti? Hát hogy, hogy nem tegnap. Ez nagyon jó kérdés. Úgy volt, hogy el fogok utazni, aztán fogta magam, és alaposan megfáztam. Mondhatni beteg lettem, és aztán nem utaztam el, de valójában tegnap még nem lettem volna itthon. Értem. Akkor tegnap még nem volt jól, amit annyira jól, mint ma. Nem, nem, nem, nem, nem. Ugye arról volt szó, hogy én nem leszek itthon, tehát kedden kezdek. És abból adódóan, hogy nem utaztam el, abból adódóan, ugye két lehetőség van ilyenkor. Az egyik az, hogy akkor az ember hamarabb kezd, a másik pedig az, hogy tartja magát ahhoz a menetrendhez, amit egyébként kitalált az ön véleménye szerint, vagy az ön logikája az ebben a formában az diktálta volna, hogy akkor hétfőn kellett volna kezdeni? Nem, én nem tudtam. Ez már deszegyben volt szikszálva, hogy ön kedden igen, Igen, igen, igen. Igen, igen. Nem néztem az utolsó adást. De, de... Én már előbb vártam. Én már másodikán, harmadikán vártam volna, már így a YouTube-ra. Igen, és amikor azt mondja, hogy várta, -e, akkor meg tudja mondani. Tehát például itt van ez a mai műsor. Ez a mai műsor, ez mit adott önnek, vagy mit tud vele kezdeni? Mert én csak ülök, és csak nézek magam elé, és próbálok megérteni azt, ami zajlik, és mérsékelten sikerül. de lehet, hogy nem kell megérteni. Tehát elvileg az embernek miért kell állandóan foglalkozni azzal, ami őt körülveszi, ez nálam egy mánia. De azt kérdezem öntől, hogy ön tud-e vele valamit kezdeni? Persze, de ön mit nem ért? Én azt értem, hogy ön mit nem ért. Én egy ködöt érzékelek, és azt hittem, hogy valamiről beszélünk holott itt, olyan, mint hogyha mindenkinek egy bizonyos dolog kapcsán különböző szívfájdalmai jutnának eszembe, és én az egyedüli, aki azt feltételezném, hogy ebből valami konkrétum lesz, de valami, valami olyan hiányérzetet érzékelek, amely hiányérzet egyetlen konkrét dologra a végén se fog rámutatni. Hát de biztos hogy önt is érdekli mondjuk a benzinár, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy önt nem érdekli annyira benzinár. Ér, ér, de érdekel a benzinár, de a benzinár vála, a, beniz, a benzinár kapcsán hirtelen arról volt szó, hogy a, milyen sokan vannak a normafánál, és hogy az embereket egyébként a benzinár mennyire nem befolyásolja, és, és az egyik kérdés megbálaszolja, ahelyett, hogy a kérdések megválaszoltuk volna, beleértve hogy a magyar ma azt mondja, hogy megválaszolásra kerülnek, aminek sem értelme, <hül> de mindegy. Uh, Helyett újabb és újabb dolgok kerültek elő, és én csak néztem, mint a vállám Ah, Á, igen, akkor benzinárnál kellett volna maradni. De hát nem, nem, nem, nagyon jól beszél, nem a benzinárnál kellett volna maradni, itt olyan, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen panaszkodó kisfiúval találkoznék, akitől megkérdezném, hogy tulajdonképpen oké, okay, benzinár meg egyébek, de mi a baja, de ahelyett, hogy azt mondaná, hogy mi a baja, valójában arról beszél, tehát hogyha elvesztette az anyukáját, és van egy hiányérzete, akkor értem, hogy szorong az anyukája hiányában, és ennek kapcsán tücsköd bogarat összebeszél, de nem jöttem még rá, és azt sem merhetem mondani, hogy az ember tücsköd bogarat beszél, ennek, miközben próbálom az egészet valami mint egy zsákból, hát egybe tartani, de nem sikerült. Hát az a helyzet, hogy eddig 480 volt a benzin, ugye? Az mesterségesen volt 480. Most mesterségesen 720. Ez a baj, gondolom, nem? Nem tudom, fogalmam nincs. Hát nekem ez jött le a telefonokból. De hogy mesterségesen 720, azt honnan tudjuk? Hát onnan tudjuk, hogy Ausztriában nem tudom mennyi, 5-20, nem tudom. Tehát a világpiacon nem ennyi. Tehát eddig, eddig, eddig egy évig 4-80 volt, most azt ki kell fizetni ám, azt a 4 tól nem tudom mennyi volt akkor a világpiaci ár. Mindig változik, de, de ma, ma 7-20, holnap 7, holnap, 8, holnap után 6-80, utána 500. Ezzel ez, ez így szerintem nagyon sokáig nem érdemes valamint lamentálni, mert aztán ez megváltozik. Aztán megint 720 lesz, vagy 1000 lesz. Nem, nem tudom. Tehát én ezzel úgy nem... Mindig kisezerért tankolok. És mennyire elég, mennyi időre? Hát attól függ, mennyit használom az autót. Én például le tudom tenni az autót. A ki megyek a vasútra, és vonatta a megyet, És többet te teszi fog... te le az autót, mint korábban? Nem volt, hogy lemerült az akkumulátor tavaly, mert ad, ad nem használtam. Tehát ez nem, nem, nem teszem le több. Vagy hogy is mondjam. Tehát ha autóval kell menni, autóval megyek. De ez, hogy mikor kell autóval menni, ez jó kérdés. Amikor ez én döntöm el. Ez így van. Uh, ez az eső például, akkor, akkor nem biciklizek például. És foglalkoztatja a benzinára? Foglalkoztatott, amíg így rá nem jöttem, hogy ez egy ilyen pillanatnyi dolog, addig is foglalkozhat, hogy miért 4-8 van. Hogy lehet az, hogy 4 van? Hát az mesterséges volt. Az is foglalkoztatott. Ja, engem az is zavart, hogy 4 van. De melyik zavarja jobban? A mostani 4 van, vagy a mostani 7-20, miközben azt hiszem, hogy nem 7 20. Most mindegy, hogy mennyi. Én úgy emlékszem, 7-20. Legutóbb tankoltam. Lehet, hogy egy hónapja tankoltam, nem tudom. Nem egy hónapja, januárban tankoltam. Ö... Január most van. Hát mondjuk két hete tankoltam, tehát új évben már tankoltam. Hát nagyjából január két hete van. Mi zavar jobban? Egy, egyik se zavar jobban. Nem. nem. Tehát, így most már így rájöttem, hogy, hogy, vagy nem tudom, meghideologizáltam, hogy ez egy ilyen pillanat, dolog a benzinárt, majd holnap csökkenni fog, vagy növekedni fog, tehát ezen úgy fölösteges. Tehát nem, valahogy így kizárom magamból, hogy, hogy nem tudom. De, mondom, azt meg meg nekem, tankolok, akkor nem de azt meg tudja nekem mondani, hogy mi most miről beszélgetünk? Hát arról beszélgetünk, ami nyomja a lelkünket. Ami de önnek lelkünket. nem nyomja ez a lelkét. Nem, most de, mondta de van egy téma önnél, és akkor ebben... De, nincs, ebbe téma, ez, de ez nincs téma, tehát ezt felvetett, valaki felvetett valamit, és abból lett ez. De nem, én erre reagáltam. Tehát ő megkérdezte, hogy... hogy de mire reagált? Ő nem tudja, nem tudja hogy mi történik itt. Hogy, hogy nem értett, nem értette. értette fontosan, nem értette, hogy miért. miért. Egyre kevésbé Én se értem. értem egyébként, de nem baj, ez van bennem. Én ezt tudtam hozzátenni. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Haló. Fi? urat kerestem. Nem, megtalálta. Megtaláltam? Igen. Égóta nézem a műsorát, csak ilyenkor mindig dolgozni mentem. És Lehet, hogy ma is el kellett volna, igen. Hát igen, nem ma úgy alakult, hogy nem. Igen. Egy apró kérdésem lenne. Lehet nagyobb is, igen. Azt szeretném megkérdezni... Mi a véleménye a mai világban a társadalmi felelősségvállalásról? Úgy, úgy, úgy mégis, hogy? Tehát a társadalmi felelősségvállalás, mint. Konkrétan gondolok én most arra, hogy mit tudom én a hajléktalanok segítése, az állatvédelem, hogy az embereknek ebben a gazdasági helyzetben, hogy van -e esetleg még valamilyen szerepük ebben, mert több barátommal ezen vitatkozom, hogy azt mondják, hogy ez teljesen állami feladat, és ebben a gazdasági helyzetben ez nem egy elvárható senkitől. Na most én itt a senkitől azért nem értek egyet. Azt tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy mit nevezünk társadalmi felelősségvállalást? Hát én konkrétan mondjuk gondolok olyat, hogy mondjuk állatmelyek, Támogatása. Én Értem, csak azt szeretném öntől megkérdezni, de nem? Té tényleg nem szeretném megzavarni, hogy a társadalmi felelősségvállalás, vagy vállati felelősségvállalás, angol corporate social responsibility, rövidesen, röviden CSR, egy üzleti fogalom, ami szerint a vállalatok figyelembe veszik a társadalom érdekeit, mégpedig azáltal, hogy tekintettel vannak tevékenységük, üzletfeleikre, beszállítóikra, alkalmazottaikra, részvényeseikre, de ugyanígy a környezetre is kifejtett hatására. Ez a cselekvés a törvényes kötelezettségen túl is terjedni látszik, nevezetesen úgy, hogy az üzleti szereplők önkéntesen tesznek lépéseket az őket körülvevő társadalom élelszínvonalák javítása céljából. Most erről beszélgetünk? Ö, akkor én ezt rosszul gondoltam, ezt a fogalmat. Így most megértettem, hogy ön elmondta. Én azt gondoltam, hogy személyeknek, egyéneknek tehát nem vállalatoknak, hogy nekik is van ö, úgymond társadalmi felelősségválásokat találkoznak mondjuk egy olyan fél posztra, hogy egy állatmenhely mondjuk könnyörök, hogy segítsek egy pár százan, ötszázezer forinttal, mert egyébként el kell altatni az állatokat például. Üh, és erre azt mondják a barátaim, hogy ez, ez, ebben a gazdasági helyzetben ez nem elvárható, ez állami feladat lenne, és nekem ez olyan furcsa, hogy miért nem tudunk segíteni, hogy lemondunk egy vagyról, hüteményről, vagy nem utazunk el a mondjuk a normafához, hanem tömegközlekedünk, nem autóval, hanem tömegközlekedünk. Most lehet, hogy én nagyon naív vagyok, csak úgy kíváncsi lettem volna az önvéleményére is, hogy ez naívság szemről. Nem tudom megmondani naivságe, hiszen az általam elmondott társadalmi felelősségvállalás, mint fogalomkör némileg másról szól, mint amit ön egyébként társaság, társadalmi felelősségvállalás címszóval kérdez tőlem. Akkor ő minek nevezné ezt? Hát erre nem tudok válaszolni, tehát nem, ön, ön hát, most azt mondja egy állatra, én. hogy ez disznó, én pedig csak azt tudom mondani, hogy a leírás alapján nem disznó, de hogy milyen állat, azt nem tudom megmondani. Tehát azt egy másik ember fogja tudni megmondani, hogy ez micsoda. Így arra a kérdésre, amit ön fölvet, hogy egyébként ezzel kapcsolatban kinek, hogyan kéne eljárnia, nem tudok válaszolni, hiszen ön egy olyan címszóval kérdezett meg engem, ami nem ebben kapcsolatos. Több, igaz, én meg én nem tudok, mit mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Nem először ülök a Kejfej Jancsi mikrofonja mögött. Azt is tudom, hogy általában bizonyos szituációkban, amelyek nem pont olyanok, mint a mostani, de mondjuk a mostanira emlékeztetnek, vagy ahhoz hasonlatosak, hogyan szoktam viselkedni. És azt is tudom, hogy most nem úgy viselkedem. Hogy mi a különbség? A különbség elsősorban az, hogy kevésbé vagyok elutasító, kevésbé vagyok szigorú és kevésbé vagyok strikt ha tetszik merev, függetlenül attól, hogy nem tudom, hogy mi zajlik. Ami elég ritkán szokott előfordulni, elvégre ez a műsor most már több mint egy órája tart. És korábbi szokásoktól eltérően az emberek aktívak, kezdeményezőkészek, beszélnek, és mégsem értem, hogy miről. Ha most valaki azt hiszi, hogy én adom a bankot, nem. <hül> És most már azt sem nagyon gondolom, hogy valakinek ezt itt meg kéne magyaráznia, mert ez most már ennyi megszólaló után eléggé önmagáért beszél. Ha valaki azt kérdezné tőlem, vagy én azt kérdezném önöktől, hogy ebből következik-e valami, az szerintem egy teljesen rossz kérdés, feltevés lenne, de valamit mégis kezdenem kell majd ezzel, mert nehéz ezt ebben az állapotában így egyszerűen csak ott az útszélén hagyni. 061-253-88-12, akik csak hallgatják, azok <coughs> tőlem hallják, akik látják, azoknak ki is van írva. Jó reggelt! Jó reggelt, elár vagyok. Egyrészt bujék. Viszont. Másrészt érdeklődöm, hogy a tégi ennek a halálát hogyan a el. Nagyon összetettem. Nagyon összetettem. Például elfelejtettem elhozni egy széket, és jó, hogy is telefonát holnap elhozom. Milyen széket? Megmondom, hogyha itt lesz. Ja, jó. Ön Én hogy élte meg? Én érdeklődve figyelem, hogy nagyon-nagyon sokan írtak nekrológot, púcsút, akármit, és meglepett, hogy még a miniszterelnök körzetéből is írtak, meg ő maga is írt valamit. Ez a meglepő, De ez tulajdonképpen egy ilyen... <köhön> Ahogy erről beszél, az, az, az olyan, mintha azt mondta, hogy de furcsas van. Értem. Mert meglepő. Nekem meglepő volt, nekem nincsen, nem volt semmilyen különösebb viszonyulásom a TGM-hez. Arra csodálkozok rá, hogy milyen sokaknak volt valamiféle fajta véleménye, így tudám fogalmazni. És ez lepi meg? Igen. Ez valójában most egy kicsit meglepett. Többeknek volt, mint amit én feltételeztem. Nyilván tudtam, hogy fognak írni a Facebookon itt a Tamot, meg fognak emlékezni. És ennek én derülök, hogy alapvetően ez így van, hogy de miért örül neki? Megérintettesek? Miért örül neki? Mert az embereket még megérintik azért dolgok. És önök De megérintik, ön... akiről nem feltételeztem, I hogy igen, milyen, de látom, a... milyen érdekes. Ő most egy furcsassá kapcsán arról beszél, hogy milyen jó, hogy az embereknek egyébként van ilyen furcsassájuk, miközben önnek egyébként ilyen furcsasája nincs. Tehát ön valójában most nem a TGM-ről és a TGM haláláról beszél, hanem a TGM halála kapcsán kiváltott társadalmi reakció hat önre, mármint olyan tekintetben, Igen. hogy egyszer csak azt mondja, hogy jé, én nem is gondoltam, hogy ez ekkora durranás. Igen, pontosan. De jó, de most akkor valójában nem tgm és róla beszélünk, hanem arról, hogy valamit korábban ön nem érzékelt olyan mértékben, mint ahogy azt mások érzékelték, és ebben most ön szembesül. Illetve hát ezzel is. Igen. És mire jön rá ennek kapcsán? Tehát rájött-e arra, hogy az emberekre miért volt hatással a tégie, miközben önre ilyen módon nem volt hatással? Még, Még nem jöttem rá teljesen konkrétumra. Csak a csodálkozásom van folyamatban, mondjuk így. Nem volt hatás, tehát nem is volt olyan szempontból hatása, hogy mindig figyeltem, hogy mit mond, itt is szerettem, amikor önnél vele volt interjú, vagy bárhol máshol is, akkor biztos, hogy nem kapcsoltam el máshol sem, hanem akkor megnéztem, hogy most éppen mit mond. Aztán sok mindenre nem értettem egyet. Adott esetben, vagy egyetértettem, ilyen szempontból mindegy. Én is láttam ezeket az úgynevezett változásait, de ezt is most sokan kétségbe vonják, így magyarázzák, úgy vagy magyar, ez. De itt is jelentősége ilyen szempontból. Egész egyszerűen odafigyeltem rá. Tehát olyan figura volt, hogy odafigyeltem rá, és tudattalanul most esetleg, hát mégis én is odafigyeltem. Ezek szerint sokkal többen is odafigyeltek, ugyanúgy mint én rá, és meg is nyilvánulnak ezzel kapcsolatban. Talán ez a teljes mondat. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm fiala úr. Boldog új éves! Kívánok! Önnek is. Önnek is. Most... Köszönöm. Hát most itt, itt ülök, várom a gázszerelőt, illetve nem a gázszerelőt, hanem a gáz, gázóra leolvasót. Minden évben feljön. jön. Eddig mindig úgy volt, hogy egy, nap, egy napot kijelölt, hogy hánytól hányig jön. Most pedig négy nap, 2016-ától 19-ig jön, úgyhogy várom. Négy napot mondott. És azt szeretném mondani, hogy én, én járok bibliaórára a református gyülekezetbe, és a, az egyik lelkészünk velünk szokott ebédelni, együtt szoktunk ebédelni általában, és beszélgettünk, és, és akkor mondta, hogy a gyülekezeti házba eddig 30 ezer forint volt a, a gázdi, havonta, most pedig fölment a tízszeresére 300 ezer forintra. Hát egy kicsit azért csodálkoztam, hogy, hogy ilyen sok lett. De most nem megy ide sem, hiszen négy napig várja a gázor a leolvasót. Hát, hát most igen, igen. Most nem megyek, de mindenem van. De most négy hogy, napig nem fog elmenni? Négy napig nem megy sehova? Hát reggel azért el fogok menni holnap venni, venni egy kis gyümölcsöt, mert azért már az fogyóba van, de Hány és hány óra között jön a gázórra leolvasó? Azt megírta? Nem, nem, nem, írta, nem. csak azt, hogy 16-tól 19-ig Ennyi. Úgyhogy <gül> igaz, hogy, hogyha, hogyha nem vagyok itt, akkor bedob egy papírt. De akkor tegnap nem jött? A telefonszámot is ad. Úgyhogy De akkor tegnap nem jött? Tegnap nem, egész nap nem jött. Jó, hát még van három nap. Hát, négy napot írt. Vagy értem, nap. értem, ezért mondom, hogy még van három nap. Valaki ezt írta TGM TGM halál kapcsán, pessimista volt, egyszerűen nem lehetett más, mivel olyan morális kérlehetetlenség volt a világról szóló elbeszélésének az alapja, ami kívül esik a valóságban érvényesíthető tartományon. Ez az erkölcsi fundamentum a legmélyebb szabadságot, és egyúttal tökéletes kívülállást garantált neki. Megrendítő, hogy a legokosabb magyar emberek egyike volt a legszabadabb magyar emberek egyike. Őt olvasni bizonyos értelemben intellektuálisan megalázó volt, mert radikálisan szembesített a semmiségünkkel. Olvasottsága, eredetisége, szellemessége, kulturális mindensége, fölfoghatatlan tudás és monstrumot hozott létre. És minden mellett a megalázottak, a nincstelenek, az elfelejtettek követe volt, aki tudta, tétje csak annak van, ha hatalmasokkal szemben lázadunk. Mindeközben nem tudta feldolgozni azt, amit ugye hanyatlásként látunk innen intellektuális, morális és politikai szinten egyaránt. Egy cikkben fölölhető szótévesztés után képes volt olyan levelet írni, amiből többet tanult egy szerkesztő, mint máskor komplett könyvekből. A nyelvet valahogy az igazság alapján tartotta, ezért vette minden ármas lendriánságtól, a, a nívótlanságtól. Amikor az antitézisét letettem, a legerősebb érzetem az volt, hogy nehezen földolgozható, szerintem mennyire rettenetesek a kilátások, vagyis mintha nem is lennének kilátások. Egyik nagy műfaja a nekrológ volt igazság, szép szöveket, sorát köszönhetjük neki, úgy beszélt el eszméket, igazságokat, embereket, hogy az ész és a szív egyszerre szakadt bele. A szerkesztő munkájának egyik rettenetes része, hogy mikor meghal valaki, kikapcsolja az érzelmeiket, mert hogy az első az újság, volt, hogy éppen szeretnének búcsúzni a legnagyobb magyaroktól, így azonnal a legjobb szerzőket keresik. Azokat, akik a leginkább képesek megmutatni a hazának, ki volt az, aki mindig éppen most meghalt. Ez azzal jár, hogy ők az érintettek elborzasztó fájdalmába a legnehezebb perceibe gázolnak bele, a Mikában ültünk az egyik barátom, amikor meghalt Helen Rágnes, azonnal őt hívtam, akkor beleszólt a telefonba, tudtam, hogy nem tudja. Nem -e rekonstruálható a párveszét, sokból végül nem is hozzánk írt. Csak azért mesélem, mert most, hogy ő halt meg, talán a hazánkat kellene hívnunk, mert talán csak ő emlékezhet igazán, hogy a legokosabb és legszabadabb emberek egyike hogyan lehetett a legmélyebb magyarok egyike. Arra, hogy a kérlehetetlen erkölcsi és eszmei fundamentumok hogyan tették őt a miénké. Nyugodj békében Tamás Gáspár Miklós az életed emlékezette, hogy az igazság nem adja majd föl sohasem, ide sem. 06 1250 12 5 perc lesz reggel fél 9. amelyben később nézik ezt a műsort, az időmeghatározásnak semmi jelentősége. Sőt, tulajdonképpen a mai műsorban most sincs neki nagy jelentősége. Vár el a bölcsővel, az anyatejjel kellene kezdenem, de inkább nem. Azt ma már nem érti senki. Régi is volt Gazi az általunk káviháznak, itt füstös cukrazdába, még rövid nadrágosan fülelt író édesapja asztal társaságában. Aztán rövid hajjal a kockásinkben a szerkesztőségben, megint válik hajjal, borostásan, szakadt farmerben, majd rövid szakállal polgári öltönyben, vasaltinkben. Budapesten tovább angolosan csíkos vasalt vasalt zakóban hosszúra nőtt ápolt körmökkel, ezüstveretes sétapálcával. Aztán megint szakadt farmerben, aztán két soros felöltőben, melén kokárdával, végül laza, rövidújú polóban, legvégül a reménytelenség áttetsző szürke köpenyében, ez mind gazsi. Ezt még híve és eszméket tagadó lázadó, az egyetemes kultúra vadúca, Nyugtalan baloldali gondolkodás és a polgári méltóság egyszerűs, mint a polgári térfél hajlíthatatlan védnöke. Mindvégig engesztelhetetlenül, még ha társbéletben él benne a gőg és az alázat is, ez mind gazsi. Miközben a jelmezzek alatt ugyanaz a szívdobok többnyire a baloldalom Leginkább a polgári lelkismeret oldalán, csak hát éppen a prognózis baljós ellentmondásaival, az ellentmondásokkal teli kortárs történelem kilátástalan kínálatára végül már csak csendesült lemondó háborgása válasz. Valaminek, aminek élő tanúi voltunk, mostanság biztos vége. Ha lenne valami a síron túli végtelen unalomban, békétlenségben, ott sem várna rá örök nyugalom. A kérdés tovább leveg, lebeg, mi végre volt, van ez az egész lehet, hogy a teremtéskor már eleve ettől lett volna erről, még egyszer lehet, hogy a teremtéskor már eleve erről lett volna szó egy három Van, hogy az idő csak úgy fogja magát, és megy a maga útján, ha tetszik, előrefelé. 8 óra 31 perc van. Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven, aliaknak nem felette is, akik igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás 061-253-8812 először. Dusolás, barotválkozás, stb. közben a, a, a, a eddigi betelefonálokba és megrévültem magamtól, hogy én vagyok a hülye. Mert, mert, mert lassan mert kezdek megtanulni fialaiul, és közben, közben nem értettem, hogy ki, a, mit az Isten haragját mondanak, mert valóban így van, már ö, ö, ö, nevetek kínomba nincs több időm, sajnálom el kell mennem, de nem értem. A szemetestől, vagy utcaseprőtől, a felvágottig, a normafateától a, a, a, a szomszéd alaktóig nem értem. Nem értem. Kristóf Attilának volt, ugye bár, amikor a, a magyar nemzet még magyar nemzet volt már, mint a minőségileg az újság, és a szombati nagy számba volt a, egy célkolumnája talán, hogy én, én azt nem tudom, hogy ez volt a vége, vagy ez is volt a címe. Hát körülbelül így vagyok most vele, és sajnálom, hogy bele-bele, röcséggel, de nem értem magam se. Úgyhogy muszáj elkülönnem és muszáj elbúcsúznom, alkalommal aztán fel fogom hívni. és Olivier Newton John ők akik már szintén nincsenek ők szolgáltatták a zenei hátteret ma ők is 061 2 5 12 másodszor Azok, akiknek van hozzá türelmük, és tudják, hogyan kell, tegyék meg, hogy a Facebook oldalát bejelölik. Egyelőre legyen ez egy ilyen sajátságos gyülekezőhely. Kéfe Facebook oldal, amely ma 306 követővel rendelkezik, de nézzük meg, hogy hova fejleszthető. Ez az oldal, ahol egyébként nap mint nap feltüntetjük, hogy mi várható a következő nap. A mai nappal kapcsolatban az volt feltüntetve, hogy élőben reggel nej, egy 8-tól vagy a YouTube csatornán bármikor képpel vagy csak funkcióban a motonap megfelelő műsor készül, minden, amit a napról tudni kell vagy érdemes, miközben minden nap meglepetés, utolsó adás, kísérleti műsor, meglepetés, egyben korlátozott apokalipszis És ez a holnapi műsor akkor is az életről fog szólni, írtam tegnap, ha az jelent meg a ha... A jelent a közelmúlt halottainak felidézésével fogja megközelíteni. Lakatos János Kurtár Csantrás és Fialajános János imastáb. Tegyék meg, hogy megteszik ezt az oldalt átmeneti találkozó terünkül, és bejelölik az oldalon saját magukat. Nem kell, hogy ezen túl egyelőre egyéb aktivitást mutassanak. Induljunk el 306-ról, és aztán jussunk el valahova. Arra kérem tehát önöket, hogy találják meg ezt az oldalt, a Facebookon a KFJ Jancsi oldalát, ott látnak egy KFJ Jancsi feliratot, 306 követőt az én fényképemmel, és valamilyen módon érjék el, hogy <kül> imáron egyen több követője legyen. Jó. egy. Kettőtvehárom, nyolcvan, nyolc, tizenkettő. Senki többet? I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in... Rámot kell, hogy válasszunk, mert ez dsevbek ide, dsevbek oda, ezt nem. Zero telefon. Mit hallgattuk? Annyi baj, csak kérdeztem. Én még sose hallottam Jeff Beck 2016 Senki? Többet. Én csak azt szeretném, én egy negyed órával korábbi részét nézem a műsorának. Hallom, hallom, mert a zenében is máshol tart. Igen? Mindenhol máshol tartok. Annak vannak előnyei, vagy a problémám, hogy én soha nem találom meg időben reggel. Hogy lehet ezt a maga műsorát megtalálni? Fiúk! Szóval ez a problémám, a másik meg az... De várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, várj, az A lakatos azt mondja, hogy neki megjelenik az interneten. Megjelenik. Hát mit tudom én, amikor megtaláltam, először kezdtem De. 7 óra 15-kor, semmi. Egyszerűen nem találtam. Azt hittem, ma az nincs. Aztán... Várjon, várjon, erre mit mondasz onnan az emeletről? 7 óra 15-kor, nem találta. Akkor mentünk ki. Gyere már le! Nem jössz le. Fel kell iratkozni a csatornára. Iratkozni a csatornára. Na, hát igen, hát ez az, amit fogalmaz, hogy hogy kell, kell csinálni, de mondjuk... Meg de, ne, ne, ne. de hogyan kell feliratkozni a csatornára? Beírja, hogy kejfej, de hova írja be? Beírja a Youtube-ba, hogy kejfejancsi, igen. De, van. Igen, és utána hogyan kell feliratkozni? De, de így találom a december 22-t, meg az összes mindent, csak a bajt tehát mindegyik előjött, csak a nem jött elő. Aztán ezt csak még egyszer odakapcsoltam, követ óra múlva, akkor megtalálódott. Azt írja egy másik hölgy, ugyanígy jártam én is, no értesítés sem a Youtube-on, sem a Facebook-on. Én kaptam, de ez most hogyan van, gyerekek? Ez, ez nem mit Én ezt értem, nem azt kérdez... Ez nem tudok én is kaptam egyből, Értem, de most mit csináljunk mi, akik kaptunk... Jó, mi... De, de aki nem kapott értesítést, az, az hogyan találja? Figyelj, ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne pimaszkodjál, jó? Érteg hozzá jobban, nem értek. Nem, nem, ezt ez jelen pillanatban valaki nem fogja önnek mondani, az én vagyok. Meg fogom, megpróbálom majd legközelebb elérni, hogy Lakatos János legyen. A kurtás alszik? Nem, a kurtás kint van. A kurtás kint van. Megpróbálom a kurtásat behívni. Várjon, semban nem menjen. Jó, nem rajtunk Értem, de ez, ez így kevés. Nem vagy a Ide üljél le! És a hölgy kérdez valamit, és segítsél neki. Ez kutya kötelességünk, és a János meg kell fegyelmeznünk. Tudom, igen, létszés, igen, a televízióban van egy ember, aki nálam okosabb. Tegye fel ugyanazt a kérdést, mint nekem. Jó. Kezdődj, sokolom. Viszontlátás. Ja, jó Viszontlátásra, önnek is szép Na, Jó, van, azt hittem, hogy még, még, még ugyanott vagyunk, és elment. Na mindegy. Nem. Szóval az a problémám, hogy én reggelenként olyan nehezen találom meg általában. Bekapcsolom a YouTube-ot, megnézem a keresést, beírom, hogy kell feljancsi, Élő, még ezt is, és utána előjön egy csomó kejfejjancsi általában, de az a mai, az pedig nem. Aztán egyszer csak megjelenik a mai is. És akkor, akkor mondjuk most például, hát most már nem negyed órával, mondjuk most már húsz perccel előbb, vagy hátrébb tartottam, mert aztán elkezdtem nézni. De nem vagyok szinkronban. Nem tudom, hogy hogyan tudnám azt megtalálni, hogy 7 óra 15-kor, vagy egyáltalán, hogy mikor kezdődik, és hogy akkortól én megtalálja, Ezt nem tudom. Uh -huh. A helyzet az, hogy a most jelenleg két helyen lehet elérni. Az egyik a, a YouTube-on van, 7 óra, óra 12-kor kezdődik, de ha már 7 óra 5-8 perc körül, hogyha az ember rámegy, akkor már átlába kint szokott lenni. Hát már kirakjuk élőbe hamarabb, pont azért, hogy meg lehessen találni egy kicsit előtt. Most előtte. Higgyel, hogy nem volt. Ö, értem. A, a youtube más, vagy mi? Igen, mert a YouTube az egy ilyen úgy csinál, mintha okos lenne, de ez inkább csak idegesítő, hogy, hogy hogyha föl van iratkozó, még akkor sem mindig legelőre rakja az élőt. Nekem például megtanulta, hogy nekem mindig legelőre rakja a, a, a kejfejancsi élőt, és bármikor rámegyek a YouTube-ra, nekem a legelső a kejfejancsi élő, akkor is, hogyha nem keresek semmit. Tehát, hogy neki van egy ilyen algoritmus és minél többször rákattint az ember, annál előrébb hozza. De a másik meg az, hogy, ahol viszont fixen mindig megtalálja, azt érdemes betenni a telefonba annak a linkjét, ezt a, ezt a műsorcsere.hu per kfj. És ott viszont... Kfj. Igen, mint KFJ. És hogyha oda, oda rámegy, ott meg a csakhang funkció működik, és az viszont, ott van egy ilyen kis lejátszó, ilyen kis play gomb, hogyha az szürke, akkor nincs adás. Ha fekete az a gomb, akkor az ott el lehet indítani, és az viszont gyakorlatilag időben másodpercre ugyanaz, mint a miért. a probléma, hogy én nem telefonon nézem, hanem mondjuk tévér. Aha, Szerintem ott is, hogyha van böngésző, a böngészőből el lehet indítani. Tehát ilyen okos tévé, akkor akkor ott kell, hogy annyira legyen. Annyira rebokos, sajnos. Uh -huh. Mert Spotify... Itt lehet, hogy okos, de nem vagyok. Spotify-os terveink is vannak. de ébem, de nem annyira. Uh -huh. Mert az elvileg egy egyszerű link, amit, amit a, hogyha a tévé tud youtubozni, akkor tud valószínűleg böngészőt is használni, és akkor van rajta ilyen, és, és akkor... Be egy... tudom írni talál ez csak azt mondja, műsorcsere, vagy a vég egyszer? műsorcsere.hu per kfj. Per kfj. Jó, hát tényleg meg fogom próbálni, nem tudom, de, de tényleg ez most már mióta itt vannak, azóta ez nekem örött problémám. Uh -huh. Az elején nekem is ezt csinálta, és uh, én most, uh, most az együttérző bácsi szerepét játszom, mert, uh, mert én ugyanígy küzdöttem vele az elején, de aztán sokkal jobb lett. Én még most is itt tartok. Uh, mondom, tehát hogy... Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy mi lesz az eredménye, meg fogok próbálni. Hát, illetve van még egy olyan, hogy azt hiszem, minden reggel kirakjuk a Facebookon ugye van egy ilyen, Facebook, a Facebookon igen, is ugyanúgy megjelenik, és a Facebookon meg mindig az aktuális linket rakjuk ki, tehát hogyha az, mit tudom 7 óra, 10 óra a Facebookon megnézi a, a Kejfe Jancsinak a aktuális ö, posztját, akkor az abban levő link, az direktbe erre a videóra mutat, ami éppen akkor élő lesz, tehát hogy élőben azt az időt mutatja, ami, és azt, a, hát, azt játssza le, amit az kell. Az a helyzet, vozom, hogy én nézem, a telefon nomon el direkt És amúgy jó a kép a tévén? Tesszik? És jól néz ki, amúgy? Csak úgy kíváncsi vagyok. Kéletes. Engem igazából ez a része érdekel, mert hogy mi faragjuk, per, reszeljük és kovácsoljuk azt, hogy valami kép legyen, meg hang. Eljjes, akkor ezek szerint jó. Sevi Ha van, akkor van. És jó. Ah, akkor jó. Hát ennek nagyon-nagyon örülök, mert akkor ezek szerint nem dolgoztunk hiába. Nagyon Én is örülök. Akkor jó van. Hát nagyon szépen köszönöm. Jó, hát uh, remélem tudtam segíteni. De, megpróbálod, de... Nem tudom, hogy sikerül -e. Jó, mondom a. A 7 a... óra 10-kor. 7 óra 12-kor indul mindig a műsor. Van, hogy egy-két perccel csúszik, de előtteként szoktunk lenni adásban már néhány percet, tehát mint olyan 7 óra 5 perc, nyolc perckor már a YouTube-os és a, és a műsorcserés linkünk is nyitva van. Tehát egy olyankor van. már rá lehet menni, általában olyankor meséket, zenéket szoktunk berakni, vagy valami képet, csak úgy megy valami, hogy úgy felhangolódjunk a, a, a napi El, a rohanásra. Amikor ma bekapcsoltam 7 óra 15-kor, akkor a december 22-jel jött föl. Uh. Ami az volt az utolsó ezelőtt. Igen, ez, ehhez nem És tudok hozzászolni. És egy csomó hozzászani. kép feljött, tehát mit tudom én, még, még október 6-ai is, meg, meg júniusi is, tehát egy csomó ilyen fialakkép volt, de a mai rem. Uh -huh. Na, hát, uh, ez... ez volt, ezt tudom csak mondani. Na, úgyhogy köszönöm szépen, megpróbálom. Hát, ha egyszer valaha nekem is sikerül. Ezt a sorrendiséget jó lenne megtalálni, hogy hogy kell, de sajnos én hülye vagyok ehhez. Hát dehogyis, egyébként ez mondom, a YouTube majd megtanulja, mert sajnos a YouTube sorolja be ezeket, hogy mit tegyen előrébb. Jó, jó, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy hívott. Hallás. Viszont hallás. 9 óra, 3 percig kitartunk, az már nincs olyan, nagyon messze. Arra kértem önöket, hogy a Kejfejelcsi Facebook oldalán jelöljél be magukat. Eddig jelentős fogonatra nem találtam, de türelem. Teşekkür ederim. kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalypsz hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra 14 perckor ismét találkozunk. Távolatimben dörö. fialajonos kukac csimél.com vagy füstjelek. felvettük egymással a kapcsolatot.